zirutri e -bo, bon geroen en ikin xuxene parean, nena uh, parian iten zuen bon, aspaldi denuela uzafren ikusi Bainan banekien Ma挑essel eta erdian, etzela jokatu ba, behar berekilan, alta apa... astapenean egindutan ada. Hainoen astapenean jokoa e, lortzen. Eta gero pixkanaka, fiteago joan ez, huartu niz zaitasunak bazituela segitzeko. erabaki dut ez gehiago pentsatzea zenbat iten zuen, eta hene jokoa egitea, eta tiratzea hazkar. E, voilà, voilà.